O dia 7 de abril na história, 1831, o hino nacional com música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada é executado pela primeira vez. 1906, o Monte Vesúvio, na Itália, entrou em erupção e arrasou a cidade de Otaiano Na cidade de Nápoles, que também foi atingida, 100 pessoas morreram. 1945. A União Democrática Nacional, o DN, foi fundada no Rio de Janeiro. O partido lançou o brigadeiro Eduardo Gomes para a presidência. 1947. Morreu aos 83 anos, nos Estados Unidos, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company. Em 1903, ele foi responsável pela modernização das técnicas de produção industrial. 1969, o bicampeão mundial de Fórmula 1, Jim Clark, morreu aos 32 anos em um acidente durante uma corrida de Fórmula 2 em Hockenheim, na Alemanha. Esses são os fatos que fizeram o no dia 7 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia!